Суддя, оглянувши речі, повернув. І в той час оборонець, почувши пояснення від Олега, спростовує. Підсудний знайшов ножик рано в досвіта на кам'яних сходках до музею, а ручку на тротуарі поблизу. Ножик зламав, бо прикрила думка, що то комусь могла бути зброя в злочині. «Найзакореніліша впертість», – проголосив обвинувач, підкинувши руки. Суддя, розбір перервано на одну годину надзвичайно розгнівано, гримнув молотком і тяжко ступаючи прямує в свої двері. На судовій перерві, окремо, віддаля від широко розкритих дверей зали, брати Аркадій і Вікент пробують розібратися в недозмисній наставі підсудного. Чогось мовчить, і в його поведінці якісь натяжки скритні або перемудрена нісенітність, гадає Аркадій. Ніякі. Тут заморокав самознищення душі. Ану, будь-який хірург, розріжі її перед моїм зором, я новак. Щось в суті оборонець пропустив. Не пропустив, відказує Вікенд. Він в силі захисту. Згадай, як попереду винахідливо вимотузував мене з сільця. Але тут, що вдіяти міг. Мовчанка підсудного закрила можливості від самого початку проти нього адськими вузлами затяглись обставини і свідченнями, і впізнаннями. Подано точні прикмети рудастого музиканта, названу його професією, і вулицю, де жив. В його квартирі знаходять речі вбитого. Співслужбовці і дружина вбитого взнають їх. Потім кров і спалення. Вказівки пані Декстер, Таїси, Зенона і типа, що крутився біля банку, а потім Другого звідка, що зник, і все малює чортячу картину з портретом підсудного, як фантастичного мордерця. Чи самогубству? Тут декілька здогадів безпевності. Наприклад, дехто заподіює з гордині і пекучої ображеності свій страшний відхід. Бо надзвичайно солодка буває наївна помста способом жалю, каяття і самоосуду, викликаного в людях, кому хочеться докорити. Холодна помста, хоч в ній діє самоскалічена зацікавленість тими людьми і часто не виявлена в повному і здоровому сенсі любов. Друга стежка тільки для душі того безвірця, хто відступає на вік від творця в самознищення, в ніщо в таку смерть, як бачили садукеї та новітні матеріалісти. Ще знота їм становить безклопітний кінець. Так навіть незлочинна душа бажає самопогаситися без рештки, після неминучих для кожного спокус і гріхів, що тиснуть моторошними передчуттями крізь підсвідомість. Відміна третя тут окремо діє, хоч виявлювана помилково, до розпачливого трагізму, а страшенно важлива і цінна рішення душі, досягнута через незнану нам причину, очисною смертельністю обновитися надто вічно. То як приуявлений порятунок. З відчутого відпаду в безодні. Можна припускати, тут з'явилася подібна рішеність, але викривленою, через особисту невдачу і збіг обставин, і все ж він спрямувався так в її напрямку, невідхилимо. Або тут якась приреченість і зв'язок з таємничими впливами, вирішальними для нього, чомусь так треба навіть при фізичній смерті. Не розумію. Все, що кажу, тільки натяк про загадку в невідомих ключах. В кожній людині під грудною кісткою приріс парадокс, якого не розв'язати ніколи, жодним підручником експериментальної чи теоретичної психології. «Замотаний рисунок», – зітхнув Аркадій. Я напаскодив, а він тепер свідомо, втративши чисту любов, як святиню, сунеться з горба в могилу, куди сволочі пхають. Я давав слово мовчати, а розніс про спалення. «Остаточно ти, пес, але перекрашуйся при Мартусі зсередини, і рожевеньке, як не мовля. Так, побачимо. Я недавно, посидівши сам на судовому місці, відчуваю, тут движиться механізм, куди справніший, ніж тоді. Мій оборонець не вдіє. Марта надходить, можливо, в поміч. Передчуття жінок часом, як чудо. Я можу бути з вами, – зблизилась Марта. Питай, чи я зможу бути без тебе за лебедів Аркадій. Радість наша, все виглядаю. Треба знаходу якогось.